4-cü hədis, e, deməli Cəbrin Abdullah rəziyallahu anh-ın həssidir. Buyurur ki: "Və o, yuhaddisu an fatratil-wahyi", fə qala fi hadisi: "Beyna ana amshi İz səmiytü səutan minəssəmə faravatu basari feidə li mələkə alləzi cəənə bi hira e, bi hira cəlisun alə kursi beynə səma vəl ard deməli e, Abdullah peyğəmbər sallallahu əleyhi həmən o vəh e, kəsilən müddətindən danışır və deyir e, peyğəmbərsə deyir ki mən e, bir gün e, adi gündə dir gəzdiyim vaxtda və dil səçişdim və gözlərimi samaya qaldırdım və e, səmada artıq e, mənə vəh gətirən mələyi gördüm və deyir, o deyir, yəni Hira dağında mənə vəhqətlən mələyə gördüm və deyir, artıq e, özünün kursusunda səma ilə yerin arasında olan kursu da yəni oturmuşur. Bu da artıq e, mələylərin əzəmətli bir e, məxluq olduğunu göstərir. Hansı ki, e, mələylər əgər Allah subhanətə allanın izni olarsa, insanlar onu görə bilər və e, bu da mələylərin e, peyğəmbərləri ə e, və o tə peyğəmbərlərin mələkləri, yəni görməsinə, yəni əsas, yəni dəlillərdən biridir. Və eyni zamanda Cəbir Abdullah burada e, vəhyin içəlmə müddətindən sonraki yəni vaxtını bildirir. Yəni çünki e, İqra surəsinin ayələri hazır olandan sonra e, qeyd etdi ki, e, peyğəmbər s.ə.m artıq öz evinə gedir və sonra e, bir neçə müddət, daha doğrusu 3 ilə yaxın o peyğəmbər s.ə.m vəhyi Gəlmir. Düzü, Peyğəmbər s.ə.m. artıq burada köksünü ötürür və Peyğəmbər s.ə.m. elə hiss edir ki, bu artıq bacarmayacaq, Allah s.ə.m. bunu layiq bilmədi və sonra da ayələr gəlir və Peyğəmbər s.ə.m.in sinəsini, e, yəni könlünü alır. Bu cür ayələr gəlir və onun düzənməli bir nitə surələr, yəni bunu nazı olan surələrdəndir. Və sonra... E, Peyğambərsəm bildirir ki, yəni o zaman mələyi bu cür halda görəndə, yəni səma ilə yerin arasında kursinin üzərində oturanı görəndə bildirir ki, "Faru'ibtu minhu faraje'tu faqultu zammiluni zammiluni", fənzilə Allahu əzza vəcəl, "Yə ayyuhal mudəssir, qum fa'nzir ilə qawli təala və rujjə e, Və peyğambərsəm bildirir ki, o zaman o mələyi o cür, öz, ə, böy əzəmətli məxluq formasını görəndə və peynəcəm deyir ki, bundan artıq qorxu hiss elədim. Yəni, bir növ qəlbimə tələş düşdü, qorxu düşdü və dərhal qaçır Xədicə radiyallahu ənhəniyana və deyir məni örtün, məni örtün və bunun başını artıq bürməyə və ə, sonra bu ayələr nazı olur ki, yəyyəl müddətir, qunfə əndir. Ə deməli müdəssəs surətinin 5-ci ayəsində var Rucə fəhcurəhsən kimi, yəni nazur. Yəni ailələr də bundan ibarətdir ki, ey Əbasına bürünmüş, əbandan çıx, yəni insanlara müjdələ. Yəni müjdələ sənə iman gətirənləri e, imzar elə, qorxu isə sənə iman gətirməyənə cəhənnəmin əzabını onları müjdələ və sonra ayənin davamda var ki, öz libasını təmizdə və libasını təmizdə burada həm e, daxili libasdan gedir, yəni qəlbini e, şirkdən, küfrdən təmizləməsi və eyni zamanda zahiri libasını təmizləyən insan öz libasını ümumiyyətlə e, əslən nəcisdən, murdasıqdan, yəni təmizləməlidir və sonra Allah təala ki, "Fərrucə fəhjur" və deyir, bütün Bütləri e, istər daşdan, istər odundan, istər ağacdan, istər torpadan olan bütlərdən eynə uzaqdır, onları özündən hicr eləyir, yəni uzaqlaşdır. Və e, fəhəmiyyəl vahyu va tavatar və sonra bundan sonra vəhlər başlayır, davamlı gəlməyə və vəhlər ardı, ardıcına başlayır gəlməyə.